I <laughs> Foul Fandyki ja Forbidden Fruit, mikso se oli Fandyki ja BT, jonka eettiset kaaret on kyllä aika helppo tunnistaa, Radiomafiassa Yli kahdeksan. Ja puhelimen ääressä on DJ Sasha. Oikein hyvää iltaa sulle. Noniin, on kiva kuulla miehen ääntä. Mä oon yleensä ja tämän ohjelman ohjelmon kuuntelijat tottuneet kuulemaan sua niinku musiikin kautta. Kuinka, kuinka oleellinen osa Sashaa on toi musiikki? Kyllä, se todella paljon. Sä, sä mieluummin miksaat kun puhut. Niin, mä miksaan mieluummin. Joo. Mä en nyt paljon, tätä mitä mitään haastatella muutenkaan. Joo, tämä on ollut pitkään mulla sellainen toive, että mä saisin vaihtaa pari sanaa sun kanssa sen tähden, että ää, näitä miksauksia, kun on tullut mun ohjelmissa, niin ne ovat saaneet oikein paljon kiitosta. Sua on luonnehdittu sanoilla, että sä miksaat sellainen niin kuin tarkasti, tyylikkäästi ja sä Käytät noissa miksauksissa hyvää musiikkia. Ää, onks nämä kaksi sellaista elementtiä, mihin sä haluat miksajana kiinnittää huomiota, että se musiikki jollain tavalla erottuu ehkä massasta, on niin sanotusti hyvää, ja että se sun miksauksessa on huolellista? Joo, tottakai. Sä tarkoin katsoa kaikki piiset, mitä soittaa. Yleensä porkki tykkää nopeammasta, hyvästä kampastusta vähän. Rankemmasta mä kikkailen joskus ja joskus tasin kikkaile. Mä vaihdan yleensä nopeita biisi että siinä oikein kerkee kikkailla paljon. Miksi sä olen kolmella levarilla, niin siinä pitää olla aika vauhti päällä. Siis onks, onks tää kolmen levarin setti se, mitä sä siis vaadit esimerkiksi, jos sä teet keitä? Joo, on. Yleensä mä vaadi aina. Että sen, mä oon tottunut soittaa kolmella levarilla, niin paljon soittaa. Joo. Entä sitten esimerkiksi nämä nauhat, mitä sä oot mulle tehnyt? Niin sä oot, onksä himassa? Joo, himassa monta Eli tää tarkoittaa sitä, että sulla pitää olla samanlainen setti kotonakin. Joo, kyllä pitää olla kunnon VG, saa kunnon kunnossa odin, Joo. Kyllä mä joku pari tuntia päivässä levyä, kun tulee kumminkin ostettua niin paljon uusia levyä. Viikoittain tulee uusia levypaketteja. Joo. Niin menee aika kuuntelu ja miksaamiseen niin kun tottaan kuunnella kun tarkkaan, kuinka ne menee. Mä en tiedä, onko tää muistikuva mulla väärä, mutta mulla on jo, jotenkin sellainen käsitys, että silloin joskus sulla, voi sanoa näin, että sulla oli aika paljon vaikkapa Bonsai-labelin kamaa-miksauksissa, ja välillä on joku leikkebush esimerkiksi ollut. Että, et on, että onko sulla niinku tällaisia kausia vai? Joo, mulla on niinku vähän semmosia kausia, että tuloa haussi-putki muita taas päälle, että mulla ottaa suittaa aika paljon niin... Jos mä vaihdoin yhtäkkiä, se vähän rankempaan tavalla. Mä en jaksossa, se poppiin musaa soittaa. <tos> ja, <tos> <tos> <tos> mikä, mikä sulla sitten vaikuttaa ö, tähän tyylien muutokseen, että sulle tulee tietynlaisia kausia? Onko se vaan, että sä kyllästyt johonkin tai sä kuulet jonkun saunin tai biitin, jota sä haluat saada lisää ja sen kautta sun tyyliskin muuttuu? No, oikeastaan se on semmonen, että niinku kuulee näitä uusia teknosoundeja, totta kai se tulee, että pakko saada tommas tuuleta soittaa. Kyllä, se on tietenkin se samanlainen koko ajan. Okei, okay. nyt, nyt me tiedetään jo, jonkin verran, palataan vielä tietysti tähän DI-Sashaan, mutta jos, jos ajattelit asiassa niin kuin oikealta nimeltä, niin, jota mä nyt en paljasta, ettei ihmiset rupea sulle kauheasti soittelemaan, niin, niin mitä sä haluaisit nyt ja tässä paljastaa itse kuka niin tällainen persoona on DJ Sashan takana, mitä se tekee, miten se elää, mitä se ajattelee, missä se asuu, kuinka kauan se on asunut ja jotain tällaista arkikuvaa itsestäsi. Mitä sä sanoisit sille? No, tavallisesti, tavallisesti asun kerrostalossa. Makaan ja syö, ja käin Joo. <laughs> ja treenaan miksi miksaan aika paljon. Entä sun ammatti, koulunkäynti, kaikkea tällaista? Mä oon itte Mä oon tällä hetkellä työtön. Mä tietin mä tein tätä aika paljon, mutta tein mä oikein muuta. Sen, sen verran tein. Näetkö mitään samaa tällaisesta levyjen miksaamisessa tai ruoka aineisten miksaamisessa? No, on siinä aika paljon samaa kuin miksi pitää kaikenlaista sotkua tehdä. Kummas kumma sä saat taitavampi miksaajana vai kokkina? Aika samanlainen molemmissa. Mikä on sun ruokas? Tästä sun DJ-toiminnassa, joka kuitenkin on oletettivasti se, mistä sä haluat mieluummin puhua, kun <laughs> sun omasta henkilöstä elät privaattielämää ja mm. se riittää. Kuin, kuinka paljon ä, sulle riittää keikkaa? Kyllä semmoinen kaksi-kolme kertaa kuukaudessa niin keikka on. Entä onko se rajoittunut jollekin tietylle alueelle? On, onko onko Vaasasta? Joo. Onko se rajoittunut niin West Coast vai muuallekin? Kyllä se vähän. Joka paikassa on oikeastaan Suomen maassa. Kyllä mä oon ollut tuolla Tukholmas Kuinka paljon kun sinua kutsutaan keikalle, niin sä otat selvää siitä, mihin sä meet ja kieltäydytkö sä esimerkiksi jostain keikosta, jos sä heti näppituntumalla tiedät, että se paikka vaatii sinua vaikka soittamaan Megadettia. No pitää kyllä kertoa eikä minkälainen paikka saa ja minkälaista musaa siellä voi soittaa. Mikalainen kuinka paljon se tulee Jengipileisiin. No mit, mitkä on ne kriteerit näiden kolmen leverin ja asiallisen mikserin lisäksi? Mitä sä vaadit heikkapaikalle? Pitää olla hyvä soundi, niin kun soittaa ulostua. Ulos mm. Hienot valot pitää olla. En niin välttämättä sellaiset että ei ole mitään yhtä pahoa vaan siellä ja. Sitten on sopiva, sopiva paikka, ettei semmoinen, mikä mahtuu ihmistä ihmiseen pailemaan. 2-300 ihmistä. Ja sopiva. Tänään siis täällä Tostari-Päivän yövuorossa on Radio Mafiassa haastateltavana DJ Sasha ja musiikkina Jeff Mills. Tämä on sellainen mutta se täytyy tehdä aina. No täällä, on, niinku, ois, täällä on ollut kuin joskus, sen aikoja sitten. Mä siellä on käymään. Eli mun, mitä tarkoittaa aikoja sitten? Semmoinen niin kolmen vuotta sitten. Siellä mä rupesin käymään. Sitten siellä tuli semmoista tekno. Mä oon sitä, mokautta, on mä oon siellä Sitten mä kysyn niitä, että pääseekö joskus treenaamaan. Ja sitten on luvan, että saamme, tulla, saamme mennä treenaamaan. Ja sitten mä oon siellä luottanut niin miksaamme Simonsa. Oon saanut levarit ja ruvennut har viisi tuntia päivässä, kyllä, se siitä sitten lähtee. Eli sun lähtökohtasi on, niin kuin sä olet käyttänyt ilmaisua, tekno aika paljon, ja nyt sä mainitsit, että sä olet siirtymessä, tai siirtynyt, niin kuin tällaiseen housemusiikkiin päin. Onko sulla mitään muuta suhdetta, niin kuin vanhempaan Ajatellaan, että jossain vaiheessa oli joku elektro tai hip house acid, nää tällaiset jutut. Kyllä, te elektroa aika paljon, tuommasta vanhaa breakbeatti-soundia. Niin niitä on ollut aika paljon. On ollut aika paljon semmoista vanhaa kamaa kanssa levyillä. Joskus tulee ne heitettyä ihmisiä, mukaan. Mikä on muuten ne biittimäärät, missä sä tällä hetkellä viihdyt kaikkein parhaiten? 140. 100-120. Oletko sä huomannut mitään sellaista niinku biittien vähenemistä, että oltaisiin siirrytty vähän niinku hitaampaa kamaa? Joo, mulla on ollutkin semmoinen. Mä ennen siis ole saanut semmoista 160. Joo. Sitten on monesta bonzaka, mutta nyt on vähän vanhentunut Kun on tekno-soundia. <hah> Näetkö se että se olisi merkki jostain niin kun, ö, muutoksesta, joka tällä hetkellä tuossa dance on tapahtumassa? Kyllä se mun on, porukka, joka on kuunnellut vähän kaukakin, niin siirtyy koko ajan parempaan museon, parempaan teknoon. Mi mikä on siis parempaa teknoon? Sellainen vanhempaa tekno-soundia, niin kuin Elektoraa Joo. Entä tällaisen DJ-nä, niin kuin sinä, joka... Luot musta, tavallaan biiseistä uusia näillä sun miksauksilas ja Sulla on, sulla on tietoa ja näkemystä. Niin, e, onko sulla ikinä nyt tullut tällaista haavetta, että sä haluaisit myöskin tehdä tällaisen miksaus? Esimerkiksi Alperin CDn, joita kuitenkin maailma tehdään aika paljon. Suomessa ei oo vissiin tehty ainutakaan musta niin asiaalista. Ei oo, Kyllähän se tulee ennäkos mieltä. Kyllä mä teen tuota niin... Tuo Jukka Niemin, niin mä sille, että niin Miksauksen 22, 2.45 minuutin miksauksen. Se tulee painetaan kasetti siitä. Se tulee niin kuin painetut kuoret. Se menee varmasti tonne tuonne Mindin myyntiin. Maailma. Sehän on hieno juttu. Joo. Nää on, on upeit nämä niin ju, just uh, niemiset ja laineet ja kumppanit. Ne vie aika kivalla tavalla eteenpäin suomalaiset. kulttuuri vie. tällä hetkellä. Tosi hyvi. Ja siitä toitui sullekin hommia. Joo. Entä sun ihanteet tavallaan, ulkomaiset ihanteet, jotka sun mielestä on hyviä? Mä sain tuossa eilen australialaisen <laughs> dance-lehden ja siinä oli monta sivua juttua Carr Coxista. Ei... No en, en mä oikein tykkää koksista oikeastaan on mulla, niin mulla on aika paljon sen miksauksia, mitä mä oulin. Miten mä sitä Livena äina kuulu. Mä en tiedä minkälainen se Livenä on. Että... Kyllä se mun Dain, aika miksauksen aika, kun siellä löytyy tylsiä miksauksia, mitä oot tehnyt. Aika paljon mokia tulee noissa. Aina hyvä ulkomailla, mitä mä kuuluu niin kuullut Livena on Dave Clarke. Toi Dave Clark, jolla todella hyvä, mutta kuulisin siellä Planet of Laudis, Helsingissä. Se on niinku kaikki, niin kun, se on tämmöistä nopeampaa kamaa scratchilla yhtä nopeaa tätä biisea ja piitti oli, to, on Meals, livenä, se on todella mahtavasti vaihtoehto. Toinen on Jeff Mills, mitä en kyllä ihan kuullut livenä, kun kuullut se cd Joo. Se on todella mahtava. Vaikka se tulee miksi paljon, paljon muokia, mutta se miksa on niin nopea, todella loistavasti kolme levarilla, miksa on päälläkkeet. sitten onhan aika paljon mistiaksia, aika kova. Se oli kans Plant of Love's. Sä käyt, äh, seuraamassa näitä tapahtumia jonkin verran. Kuinka paljon, kuinka paljon sä käyt pailajana niin kuin ja kuinka paljon ammatti ihmisenä, joka seuraa ja kuuntelee mitä muut tekee? Osaatko sä bailata sillä tavalla? Kyllä mä oon. Mä en ollut kauheen Kyllä mä vieläkin pailaan aika paljon bileissä. Joo. Mutta sä kuitenkin, niin kuin sä äsken sanoit, teki Mokia noin, että sä et osaa ihan niin vapautuneesti painaa, koska sun pitää toinen korva pitää oikein, että mitä siinä tapahtuu? Niin just, niin mulla on aina niin, että mun samalla, kun <laughs> <laughs> Joo. Se, se on on varmaan ton uh, homman se varjopuoli. Niin onkin, että... Huomaa heti ketkä ei, ole deitä, no, maa, kehu, kaikkea, tiski, ei kun ne vaan kehuu kaikkia tiskitkejä todella kuitte kuuntelee, niin joo, maa, maa, joo, Se oli aika jännä, kun sä mainitsit tuossa tän esimerkiksi scratchaamisen, mitä ei, ei, ei kovin paljon nykypäivän jutuissa kuule. Et se on enemmän Se on enemmän mm. Toi on ollut ennen rapidei kanssa. Joo. Sen takia se on niin kone. Mutta mut se on tota, hyvin käytettynä, se antaa ihan kivoja mausteita muusta. Morven treenaa, oon ruvennut aika paljon Haussilla on helppo Se on niin hidasta musaa, niin se on helppo Nyt, niin kuin mä sanoin, tää haastattelu tehtiin torstaina. Nyt mennään perjantai yönä, kun tää tulee ulos. Jos mä lähetän tän ulos joskus perjantai yönä, niin missä sä olet sillä hetkellä? Turussa. Sitten, tuolla Daunpaiten laiturissa kattoin sitä Hellen Alienia. Sä on kolman kova artisti Berliinistä. Kiva kuulla, kun se soittaa. Sitten tämmönen, tämmönen juttelee Nessin kanssa. Se <laughs> Ai, Aivan. Kerros vähän, että minkälainen sun keikkakalenteris on? Missä sulla on kuultavissa kesä heinäkuussa? On lauantaina me Ouluun tuon Solar Systemiin kun tilalle. Ja... Sitten me menen lauantaina soittaa. Ja... Sitten, Joo. Sitten. sitten tuossa 12.7. on tuo Tampereella päivät ulkoilmapailut ja. Sitten Vaasassa on 28.8, on tulee Nessi, minä ja pari muuta tyyppiä Joo. Sitten syyskuussa tulee ne Fusat kakkoset ja Sitten on tuota niin meidän yksi kiertueisysteemi tulee 10.11. 10. Tulee ulkomaalaisia artisteja ja tulee soittamaan Joo. Järtää Oulussa ja Helsingissä. Kyllä, näitä riittää kohta. JJossa haastattelu täällä yövuorossa radio mafiassa jatkuu edelleen ja edelleen myöskin haastattelun kyytipoikana Chief Mills. Katiomasia. Kuinka paljon sä itse suunnittelet niin kuin, tai järjestät keikkoja? Kuinka paljon sä tiedät ihan keikkaa tekeväihin? Kyllä mä nyt, itte järjestää aika paljon. Mä soittelee kaveriikka tuolla Helsingissä pyörin. Sitten mä jotain bailuja kanssa täällä baana. Joo. Sitten on mun järkeä myös ja uulaista yhteinen. Järjetään Ö, toi kuulo, kuulostaa hyvältä, että Tampereen Oulu olisitse yhdessä. Onko Suomessa tällaista yhteistoimintaa huippuu DJTen kesken? Vai oletko huomannut, että täällä on tietynlaisia klaaneja? Klaani ykkönen ja klaani kakkonen ja ne ei voi tehdä? On aika paljon sellaisia niinku järjestävä yksiä. Tuommoisia, noita isumpia. Joo. Mm. Kyllä joku tietenkin järjestää yhdessä, niin on hyvä. Joo, ei jotain Mä ennenkin tehnyt yhteistyötä, niin semmoista pystyy järjestämään. Kaikki eivät pysty luottamaan siihen mitä on. Onko tässä DJ-kulttuurissa? Niin tietysti siinä on, tota, siinä on tavallaan niin kuin se pieni huippuporukka, joka pyörii eri paikoissa. Sitten on DJ:t, jotka soittaa lähiöissä, vähän kaikennäköistä musiikkia. Sitten on toisa toisaalta tällaisia show-DJ:itä, jotka tekee vaikka mitä. Minkälainen sun mielestä on niin sellainen aito, kunnollinen, hyvä klubi DJ? Mitä sen kuuluu tehdä, mitä ei? Se ei saa missään tämmöset, että pitää mitään spiikkauksia eikä mitään tämmöisiä. Pitää niinku tarkasti mikseta kaikki viisi, teet, mitä mitään puhevälejä välillä. Joo. Kilo. Entä sitten musiikkityyli? Näetkö sä, että, että hyvinkin taitava DJ, sanotaan vaikka, joka toimii jossain lähiössä tai jossain tällaisessa paikassa, joka sinänsä täyttää tuon että se ei spiikkaa, se miksi, niin se, se voi heittää väliin vaikkapa, vaikkapa äh, karitapion Tapion lauluosuuden jonkun hyvän biitin päälle? Niin, totta kai se. Ne ei ikinä, jos on tuon se pikku DJ, ne eivät kauppaa itseänsä mihinkään etkä laitella miksaaksia, eikä mm. ketään tiedä mistään. Mutta ol, ol, ol, oletko törmännyt tuollaisia, jotka on niinku kuitenkin ihan huippujätkinä? Olemme törmänneet aika paljonkin. Esimerkiksi Oulussa. Kun olen ollut soittaa, niin siellä on tullut vastaan aika paljon tiski, on Joo, mutta ei kuuluu eikä näy eikä ne Eikö ne sitten haluaa tuoda kai itseään? Joo, ne ol... haluaisi. Me ei tiedä yhtään, kenelle voisi lähettää pikseltäisiä. Niin Joo. Niin, Et tiedä, tiedä, kenelle voisi lähettää, joka järjestää bailuja oikeastaan. Joo. Se on aika sähäly. Joo, kyllä. Kyllä. Se kiva kuulla, että on vähän uusia nimiä kastulla. Ja kuntosali, pidätkö taukoa heinäkuussa? Kyllä vaan. Kuinka monta kertaa viikossa käyt? Kolme kertaa. Minkälainen ohjelma sulla? Kaikki lihakset läpi. Kerralla? Ei, mä teen niinku... Jokaisen päivänä eri Eli jos sä käyt kolme kertaa, niin... niin se esimerkiksi sille, että sulla on vaikka rinta... olkapäät samana tai jotain tällä. Joo, jotain. rinta sen jälkeen. Joo. Hauissa ja jalat eri päivänä. Ja monta, monta sarjaa sä teet perin lihassa, jos Joo. Sehän on ihan hyvä. Joo, Kyllä, Kyllä. Se ihan Kyllä, se on ihan hauskaa. Kaiken ton tota noin, lisäksi mitä duunaa jossain klubeissa ja muuta, niin yksi sellainen missä niin voi rääkätä, tuntea kipua. Niin justiin. Ei tarvi ruoskia ei. Tulee ainakin hiki. Joo, hiiästä tuli mieleen, kun sä teet keikkaa, niin kuinka pitkä setti sulla yleensä on? noin kahden tunnin. Kuinka rankka sun mielestä se on fyysisesti? Kyllä, se, jos niin kun, miksi vaihtelee viisää oikein nopeeta, niin kyllä sinne hiki tulee. Joo. Kuinka paljon sä pistät suurin piirtein hyrkkaa levyön ja kuinka usein sä hankit musiikkia? Kerran viikossa tulee ostettua sellainen tonnin paketti. Sellainen neljä tonnia menee kuukaudessa. Joo, mä en laskea sitten niinku vuosi. Jokainen voi laskea <laughs> paljon, jos menee vuodessa. Ja... Onks pakko hankkia noin paljon uutta? No ei, ihan sen välttämättä. Musta niinku eri musa tyyllä aika paljon haussia ja tota Detroit hakkaamaan musta aika paljon. Joo. Niitä tulee niin paljon koko ajan uusia, että pakko ostaa. <laughs> Aivan. Se on, se on varmasti sellainen alue, missä tapahtuu tällä hetkellä kaikkein mielenkiintoisimpia asioita koko musiikki rintamalla. Varmasti, varmasti tapahtuu. Se tulee melkein itse kamaa. Tuo tulevat. puolella tulee melkein. Koko ajan tulee uutta kamaa. Joo. Ja sä, sun sun, sun miksauksissa olen myöskin huomannut sen, että sä, sä käytät hyvin tällaisia tuntemattomia labelit. Tarkoittaako tämä sitä, että et sä haluat snobbailla vai sitä, että, että näillä pienillä labelillä todella tapahtuu niin hyvää, korostan sanaa hyvää ja samalla mielenkiintoista. Että suuret levyyhtiöt on tavallaan pudonneet dance tästä ensimmäisestä Joo. aallosta. Pidä tuo Pikkulevifirmaa niin kuin ylös. Joo. Tällaisessa vässuasioita kanssa. Kyllähän, niitä, kyllähän joku isotkin firmat tuottaa jo hyvää kamaa. Mm. Enimmäkseen nuo ruotsalaiset jaa. tulee tosi hyvää kamaa. Siinä jaa. tulee aika paljon haussia ja teetä, en, en, en, enimmäkseen nyt. Joo. Enemminkin ruotsikamaa. Joo, joo. Sitten noita Jeff Mills-kamaa tietenkin. Joo. Mutta Jeff Mills on jo isolla labelilla, se... Joo, se on se laaksis Se edustaa jo tota noin. Joo. Okei, okay, ei muuta kuin hyvää kesäjatkoja ja sä et tätä kuule, kun tää tulee ulos, mutta missä ikinä sitten otki, niin pidä hauskaa Turussa. Joo, no, kiitos. Ja jos joku tämän haastattelun sattui kuulemaan, on Turussa ja tapa DJ Sasha, niin...